Направление на истинския живот Беседа от учителя държана пред околотен клас на 26 декември 1928 година в София. Размишление върху Божията радост Съвременните хора трябва да разбират и оценяват истинския живот. Под думата «Истински живот» разбираме реалния живот, който е неизменен и от който човек никога не се разочарова. Условията на живота, при който сме поставени, представляват сянка на истинския живот, следствие на което те постоянно се менят. Следователно. Промените, които стават в човешкия ум и в човешкото сърце, не преоистичат от самия живот, а от неговите сенки, от обстановката на условията, които животът произвежда. Щом обстановката на условията се мени, както часовете на деня и състоянията на човека се менят. Смяната на тия състояния зависи от направлението на човешкия живот. Ако не попадне в направлението на истинския живот, човек може да изгуби и най-красивите си състояния. За пример. Тък му придобиете някаква велика радост, изведнъж и загубвате. Защо? Какво е станало? Някаква микроскопическа спънка е дошла отвън и станала причина да се измести човек от направлението на истинския живот. В това положение човек започва да прилича на празна бъчва, която вдига голям шум. Пълната бъчва не вдига шум. През време на освобождението един руски войник, барабанчик, попаднал в дома на един български чурбачия. Един ден чурбачията заклал няколко пуйки, изчистил ги добре и ги оставил на страна някъде да ги готви, когато му дойде време. Като видял пуйките, барабанчикът се съблазнил и в отсъствие на домакините отворил барабана и турил пуйките в него. В това време капитанът извикал барабанчика и му заповядал да бие тъпана. Тъпанът не може да пее, ваше благородие. Войникът не е казал, че барабанът е пълен с пуйки. Съвременните хора изпадат в положението на този барабанчик. Не могат да бият тъпана си, т.е. не могат да пеят. Защо? Защото животът им е пълен с неестествени желания, които им пречат да се проявят правилно. Мисли ли войникът, че като напълни барабана си, спойки е осигурен? Такава мисъл може да се загнезди в ума на всеки човек, да напълни своя барабан и след това да казва, че не разположа. Кога човек е неразположен? Когато в нас е чужди, мисли в ума си и чужди чувства в сърцето си. Като не може да се освободи от чуждите неща, човек търси... Прави път. Направлението на истинския живот. Той търси пътя към Божественото учение чрез една идея, която не почива на здрава основа. Той иска да придобие знание, да научи природните закони, както и тайните на битието, с целта да направи чудеса, да се прослави името. Му. В края на краищата. След като учи 10-20 години, той дохожда до състояние, в което вижда, че знае по-малко, отколкото е знаел по-рано. Той не е измерил силите си, вследствие на което повече загубил, отколкото е спечелил. Виден музикант излиза на сцената да свири. Първоначално той е смел, самоуверен в силите си, но като излезе на сцената, Изгубва вдъхновението си не може да свири. Защо? Станало е нещо, причината на което и той сам не знае. Публиката го освирква и той се прибира обесърчен, недоволен. Той счита публиката виновна за неговия неуспех и решава втори път да ни излиза на сцена. Не се минава дълго време, той пак се насърчава, започва да свири и решава да даде втори концерт. Това показва, че има нещо вън от човека, което го обесърчава и насърчава. Като знае това. Човек трябва да познава силите си. И при обесърчение, и при насърчение да знае, колко са неговите сили и способности да се справи с мъчнотиите на живота? Кое е по-добро за вас? Да имате мъчнотии или да нямате мъчноти. Добре е човек да влезе в градина, в която няма никакви будили. И такива светове има. Но в света, в който ние живеем, има будили. И в науката има лъжливи положения. Това са идеите, до които са дошли уния учени, които нямат достатъчно светлина. Те не лъжат съзнателно, но нямат светлина, за да видят фактите такива, каквито са в действителност. В живота си хората се натъкват на съзнателни и несъзнателни лъжи. Например, дали сте на някой човек 100 лева назаем? След един месец той носи парите ви и казва. Ето, давам ти 50 лева, още 20, още 30, всичко 100 лева. Вие чувате, че ви дава 50, 20 и 30 лева, но това става толкова бързо, че не можете да разберете в действителност колко пари ви е дал. Като отидете, поглеждате в ръката си и виждате само 50 лева. Къде са останалите 50, вие не знаете. Търсите тук, там, но не можете да ги намерите. Това може да бъде съзнателна, а може да бъде и несъзнателна лъжа. Дойде ли до света на идеите, човек изпада в същото положение. В ума изпъкват една, втора, трета, четвърта идея, сто идеи, но като рече да види какво е реализирал, Вижда само 50 идеи на лице, а останалите ги няма. Интересно е да се види как седи въпросът в психическо отношение. Ако търговец постъпва по този начин, вие трябва да знаете съзнателно ли задържа парите в себе си или несъзнателно. В живота се случва и обратното. Даваш повече, отколкото трябва. Отивате някъде да говорите истината. След като говорите повече, отколкото трябва, пипате в джоба си и виждате, че парите ви ги няма. Казвате. Обърнах към Бога един човек, но и той ме обърна. Някои казват, че това е изчерпване. Никакво изчерпване не е това, но вие сте поставили нещата там, дето не трябва. Когато говори истината, човек трябва да постъпва така, както разумната майка постъпва с детето си. Когато го храни, тя му дава толкова храна, колкото е необходим. По никой начин тя не го пресища. Тъй, защото. И на вас казвам. Никога не пресищайте човек. Нека остане в него малко свободно място, той сам да работи, да прави усилия. Когато говорим за направление на истинския живот, имаме предвид онзи път. Онази посока, по която човек може да разреши всички въпроси в живота си, да трансформира своите отрицателни състояния в положително. Съмнение, подозрение, завис, омраза – това са състояния, които ще минат през човека, но той трябва да се справи с тях, да разбере откъде идват идат и да ги отбие от пътя си. Човек може да преживее едно любовно състояние без да е негово. Той го е възприел отвън. Като намери причината на това състояние, той лесно може да го отстрани. Двама млади се любуват край брега на морето, а случайен човек, който се разхожда по брега, преживява едно любовно състояние. Той се чуди, отде е дошло това чувство в него и търси причината. Като се оглежда на тук натам, той вижда двамата млади, далеч от него, че се разговарят любовно. Значи, той е възприял тяхното състояние. Те се разговарят за любовта, т.е. за Бог. Първо той говори за Бога, а тя слуша. После тя говори, а той слуша. Те се намират в положението на двама учени, които едновременно държат една книга. Първият обърне един лис и чете, вторият обърне друг лис и чете. Двама млади, Мома и момък, влизат в една евангелска църква и сядат един до друг. Момъкът харесва момата и като отваря библията, намира стиха Бог е любов. Той дава книгата на момата. Тя отваря своята библия и намира стиха. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди. И я подава на момък. Той отваря библията и дава на момата да чете. Аз и отец ми едно сме. Тя пак отваря своята библия и я подава на момък. Аз за този част дойдох. Сега. От религиозно гледище можем да кажем, че това, което тия млади вършат е светотатство или пък един красив разговор. За да не мисли криво и да не вади криви заключения, човек трябва правилно да поставя нещата в живота си, както текът. Ще кажете, че човек трябва да бъде сериозен. Да бъде човек повече или по-малко сериозен, това зависи от степента на неговата любов, разумност и интелигентност. Обаче, влюбването още не е любов. Влюбването е спор. Война между двама души. Дето има спор. Там непременно ще се яви някакво недоразумение. Любовта обаче се отличава от влюбването по това, че е крайно предвидливо. Любещия човек предвижда всичко. Няма мъчнотия в света, която любовта да не е в сила да разреши. Влюбването е само направление, посока, която води човека към любовта, но не е истинската любов. Следователно. Като върви в посоката на любовта, човек люби целия свят. Откъдето мине, ще играе, ще се извива като река, тук около дърветата, тук около камъните, тук около тревите и цветята, ще се движи, ще скача без никакво спиране, докато се влее в великото море. Човек трябва да се върне там, откъдето някога е излязал. Колкото и каквито хора да срещне в пътя си, те представляват за него растение, дърво, камъче пеперуда, насеком. Вие ще минете по край тях, ще им се усмихнете и ще продължите пътя си. Спрете ли се, вие изменяте посоката на движението си, т.е. отклонявате се. Всяко отклоняване от правия път носи страдания на човека който е намерил посоката на своя живот, той за нищо не света не трябва да спира. Пътя към Бога е вечен, пририве. Колкото и малко да напредва, човек непрекъснато трябва да върви. В Божествения път не се позволява никакво отклоняване, никакво спиране. кое е отличителното качество на правия път. Който върви в правия път, той има ясна представа за нещата. Както изображенията на предметите в фокуса на телескопа са ясни, така и движението на човека в правия път му дава ясна представа за всички явления. Следователно. Когато мислите и желанията на човека в божествения фокус на душата са ясни, и изображенията им са ясни. При това положение човек е спокоен, от нищо не се смущава. Всяко смущение показва, че човек не е намерил посоката на своя живот. Като се намерят затруднения и в смущение, мнозина казва, че е на Бога. Той ги ръководи. Това ръководство се крие в техния ум, в тяхното сърце. Учителят дава светлина на учениците си, но той не решава задачите Те сами трябва да решават задачите си. Правилното разрешаване на тия задачи определя бъдещето на ученик. От него зависи доколко може да се повдигне, доколко може да развие своите дарби и способности. Ще кажете, че човек трябва да вярва в Бог. Не е въпрос само да вярва. Човек трябва да вярва в Божията любов, в Божията мъдрост и истина и да ги проявява. Казано е в Писанието. Бъдете съвършенни, както е съвършен Отец ваш Небесен. Това подразбира. Проявявайте любовта, Мъдростта и истината в живота си, при каквото и положение да се намирате. Метачът трябва да мете улиците, но същевременно да прилага великите принципи на живота. Какво от това, че е метач? Службите на хората са разпределени, едни събират, други хвърлят, т.е. изнасят навън, а трети и метът. Това са методи, по които хиляди учени, философи, музиканти, поети и писатели са работили в съответните области. Нашата задача, както и тази на съвременните хора, се заключава именно в това, всеки да допринесе нещо към великия процес на битието. Велико бъдеще се крие зад този процес – когато проникнал в великото бъдеще на човечеството, апостол Павел казал: Око не е видяло и у не е чуло това, което Бог е приготвил за тези, които го любят. До този момент той се оплаквал, че имал някакъв трън в плътта си, но като стигнал до третото небе, казал, че вече може да се похвали със своята немож, и своето неразбиране. Не само апостол Павел може да се похвали със своята немощ и неразбиране, но всеки човек трябва да каже същото за себе си. Кой може да дигне земята на гърба си? Кой може да дигне една планина? Кой може да мисли едновременно за всички хора? Невъзможно е за обикновения човек да направи тия неща. Какво може да направи той? Какво се иска от човек? Човек трябва да има такава вяра в себе си, че при всички условия на живота си да не се колебае. Той трябва да има непоколебима вяра в неизменните закони на битието. Земята и небето да се мръднат от мястото си, той не трябва да се колебае в тия закони. Докато човек вярва в неизменността на тия закони, косъм няма да падне от главата. Когато дойдат мъчнутиите в живота, хората започват да се страхуват и губят вяра във всичко. Ако Бог из е вас, кой ще бъде против вас? Бог не се изволява в смъртта и страданията на грешник. Каквито и грехове да имате – той не се спира пред тях. Какво да правим с кармата си? Ще плащате и ще вървите напред. Не само обикновени хора, но и адепти са се спъвали в своята карма, в живота на своите деди и прадеди. И тя ги притискат. Но те прилагат вярата, любовта и мъдростта и преодоляват своите изпитания. Всеки човек, малък или голям, ще бъде изпитан. Като ученици на окултната школа, вие ще имате по-големи страдания от тия на обикновените ученици. Защо? В окултната наука има опасни места, в които ученикът неизбежно ще нагази. За пример. Той ще се натъкне на закона, според който, каквото мисли човек, добро или зло, непременно ще го привлече към себе си. Ако мислиш, че някой човек е лош, ти непременно ще привлечеш лошавината му. Ако мислиш, че някой ще ти излъже, ти непременно ще привлечеш лъжата към себе си. Мислиш ли положително за някого, че той ще изпълни дълга си? Така става. Каквото човек мисли, това става. Нали трябва да се каже истината на човек? Какво седи истината? Истината се заключава само в положителното. Сенките на живота не влизат в истината. Те нямат нищо общо с положителния живот. Когато опознава истината, човек познава и лъжата. Когато има знание, той познава и невежеството. Обаче, ако си невежа, ти никога няма да знаеш какво нещо е знанието. Ако познаваш лъжата, никога няма да знаеш какво нещо е истината. Само истината познава лъжата. Само мъдростта познава глупостта. Само любовта познава омразата. Само доброто познава злото. Тогава как да научим злото? Злото не се учи. За да познаеш злото, ти трябва да изучаваш доброто. Щом познаваш доброто, ти непременно ще знаеш какво нещо е злото. Отрицателното не се учи. В стремежа си към положителното, без да иска човек, греши и се поддава на отрицателното в живота. И тъй. За да познаете дали даден човек лъже, вие трябва да знаете абсолютната истина по дадения въпрос. Еди кой си не постъпва добре? За да знаете кой как постъпва, вие трябва да имате абсолютната мярка за доброто. Еди, кой си не свири правилно? Ти дай чист тон и покажи как трябва да се свири. Добрият музикант не си служи с камертон, защото и с него не може да получи чист тон. Материалът, от който е направен камертона, се изменя. То влагата му влияе, то сушата. Верният тон е в самия човек. Като пее или свири по този тон, той е доволен от себе си. Аз не говоря за доволство, което почива на неразбиране на музиката. Когато някой пее или свири, всичките му способности трябва да участват, да подкрепват неговия тон. Не е пеене това, когато умът и сърцето не взимат участие в самите тонове. Човек трябва да пее, за да привлече живота в себе си. Като падне духом, като се обестърчи, човек трябва да пее, да свири, за да трансформира състоянията си. Колкото по-добре човек разрешава задачите си, толкова по-добре пее. Следователно, музиката се препоръчва като метод за трансформиране на състоянията и за превахване на известни недъзи в човешкия живот. Всички животни птици, които могат да пеят, си, служат с пеенето. Които не могат да пеят, те скачат, играят. Когато някое животно, за пример, куча или котка не е разположено, то не позволява да се докоснат до него. Щом е разположено, то скача, играе. И животните търсят начин да трансформират състоянието си. Гледате, някои кучи се търкаля по снега. От една страна то си играе, а от друга сменя състоянието си. Като ученици, вие сами трябва да разрешавате задачите си. Мъчни задачи ще, ще срещате, но трябва да ги разрешите. Ако сами не се погрижите за себе си, никой няма да се грижи за вас. Казано е. Помисли за Бога, и Той ще помисли за теб. Някой се оплаква, че е сиромах, че ходи гладен, босо, късан и не иска повече да живее. Това не е разрешаване на въпроса. Не е само той сиромах. Всички хора са сиромаси и укъсани, някои в физическо отношение, други в сърдечно, трети в умствено. Каквото и да е положението на човека, той може да намери някакъв изход. Ученикът не трябва да се обезстърчава, но трябва да учи. Когато осиромашията го посети, той трябва да знае, че му е дадена задача да мисли не само за физическия свят, но и за сърдечния и съгунствения свят. Той трябва да се заеме да работи и в трите свята, да облече тялото си със здрави нови дрехи, сърцето си с благородни и възвишени чувства, а умът със светли и красиви мисли. Дълголе е човек, това е вреда на нещата. Кога? Когато отива на баня. Като отиде на баня, човек се съблича съвсем гол, за да се измие да се освободи от всички нечистоти. Така е изчистен, той облича нови чисти дрехи и излиза от банята. Банята представлява живота, в който човек е дошъл да се окъпи и изчисти. Като излезе от банята, ще изпие една чаша гореща вода, да се стопли и ще благодари, че се е окъпал и изчистил добре. Ще благодарите, че сте имали възможност да се облечете с нови, чисти дрехи и да продължите започнатата си работа. Окъпването и изчистването е един от начините, по които човек може да се справи с противоречията си. От време на време ангелите слизат на Земята да се окъпят в някоя човешка баня. Какво представлява къпането? Къпането е процес при който порите на човешкия организъм се отварят, за да може да се възприеме живот. Когато ангелът се окъпя в някоя човешка баня, той отваря порите на тялото си, за да възприеме човешкия живот. Като го възприеме, той се радва, че е придобил едно ново разбиране на живота. Наистина, ангелът трябва да приеме човешкия живот в себе си, за да разбере неговото вътрешно съдържание и смисъл. Щом се върне на небето, ангелът разправя своята опитност от земята, радва се, че е придобил нещо ново. Такова е положението на всеки човек, който е имал възможност да проникне в ангелския свят. Той слиза на земята обогатен, радостен, че е видял и разбрал нещо ново, по-високо от човешкия свят. И тъй, като се стреми към науката, човек трябва да се свърже с уния възвишени същества, които са истински нейни представители. Науката иде от възвишени области на невидимия свят, а не от земята. На земята науката само се проектира. Когато адепти и посветени хора отиват във висшите области на невидимия свят, те се стремят да видят и проучат културата и науката на онзи свят и тогава слизат отново на земята. Те изучават методите, чрез които там решават задачите си. Като придобият нещо от тази наука, животът им на Земята се осмисли. За такива хора казват, че имат широки сърца и светли умове. Широко сърце и светъл ум има само онзи човек, който, макар че живее на Земята, е свързан с възвишените същества от невидимия свят. Физически този човек живее на Земята, но сума и със сърцето си е свързан с напредналите същества. Всички истински учени, професори, поети, музиканти, всички те са ходили и продължават да ходят в невидимия свят между възвишените същества, който не е ходил там. Той не може да бъде нито учен, нито поет, нито музикант. Тие хора са широки души, с широки възгледи. Едно от отличителните им качества е смирението. Когато им разправят нещо, те слушат като деца. Следователно. Докато не се качи човек горе в духовния свят, той никога не може да стане учен. Истинската наука иде отгоре от духовния свят. На земята ще работите, а в невидимия свят ще учите. Каквото научите в духовния свят, на земята ще го обработвате и прилагате. Когато влезете в божествения свят, вие ще имате истинска представа за нещата и явленията на физическия свят. Без този свят Физическият остава неразбран. При това положение вие части само можете да разберете физическия свят. Той е една малка отсечка от божествения свят. Съвременните хора говорят за реалния живот и не се интересуват от духовното. Според тях, истински реален живот е този на малките отсечки или на обикновеното знание. Те наричат реално знание, за пример, 2 плюс 2 равно на 4, 2 по 2 равно на 4, 3 плюс 3 равно на 6, 3 по 3 равно на 9, едно плюс 1 равно на 2, 1 по едно равно на 1 и т.н. Лесно е да събирате и да умножавате числата, но мъчно е да обясните защо е така. За пример, защо 2 плюс 2 е равно на 4 и 2 по 2? Също е равно на 4. Както виждате, тук и при събирането на числото 2 с 2 и при умножението му се получава един и същ резултат. Числото 2 е закон на любовта. Значи, докато любовта действа, резултатите и при събирането и при умножението са едни и същи. Дойде ли тройката, четвърката и другите числа, резултатът вече не е едини същи. За пример. 3 плюс 3 е равно на 6, но 3 по 3 е равно на 9. 4 плюс 4 е равно на 8, но 4 по 4 е равно на 16. При числото 3 срещаме една мъчнотия, която не може да отиде по-далече от числото 9. Закон за наследствеността. Значи, всяко престъпление се проявява най-късно до четвъртия род. Това се отнася до рода. А що се отнася до личния живот на човека? Всяка мъчнотия може да се разреши след 6 години. Числото 3 е самия човек. Като прибавите към него числото 6, ще получите 9. Резултат разрешение на известна мъчнотия. Ако мъчнотията е по-малка, ще се разреши след 6 часа. Не може ли да се избегне дадена мъчнотия или страдания? Има закони, по които страданията и мъчнотиите могат да се избегнат, но ако една мъчнотия се избегне, вместо нея ще дойде друга, два пъти по-голяма от първата. Такъв е законът. Като знаете това, бъдете готови да посрещнете с радост страданията, които провидението ви изпраща. Служете богата трапеза, облечете се с нови дрехи и поканете страданието на трапезата. Разговорете се с него любезно, кажете му, че сте доволни от неговото посещение. Знайте, че това, което Бог е определил за човека, не може да се измени. Божествените работи носят придобивки, а човешките работи загуби. Не мислете, че ако имате знание, ще избегнете страданията. Знанието може да ви помогне само да смекчи страданието, да го понесете по-леко, но не и да го избегнете. Разумният човек лесно се справя със своя вътрешен живот. Сега, от вас се изисква да се справяте разумно със своите вътрешни състояния, за да можете да учите добре. Щом сте дошли на Земята, вие трябва да се учите. Да свършите училището, за да помагате на своите ближни. Да свършите училището успешно, това значи да разполагате с такова знание, че като видите човека, да можете да четете по лицето му, по главата му, по ръката му, по космите му, даже. Ще кажат за вас, че сте магиосни. Какво означава думата магиосни? Магиосник или маг е човек, който разполага с знания, с мъдрост. Знаем, че знанието благородява. Значи магиосникът е мъдър и добър човек. Всеки, който се занимава с магия, впряга ума си на работа. Преди това умът му е бил бездействие, а сега работи. Казват за пример, че някоя мума завъртяла ума на един момък. Какво лошо има в това! Докато не беше видял тази мума по цели дни и нощи, той обикаляше кръчмите, тази кръчма ще пие с приятели, фонази кръчма ще пие и нищо не работи. Откакто момата му завъртя ума, той напусна кръчмите и започна да пише «Възлюблена моя, откак те видях, забравих кръчмите, забравих скитанията. Искам да живея добър, чист и свят живот». Майката се чуди какво е станало с сина и че по цели дни седи в къщи, Пише и въздиша. Щом пише любовни писма, щом въздиша, живот има в този момък. Радвайте се на новия живот, който тече в него. Научете се да тълкувате нещата правилно. Който не разбирате я работи, той се възмущава, че даден човек се е оставил една жена да го води. Не е така. Важно е човек да бъде спасен. Кой ще го спаси, това не е важно. Може да го спаси жена, дете, кон, безразлично е. Ако един кон може да води човека в града, защо една жена да не може да го заведе? В една от войните на човечеството, един офицер паднал от коня си ранен и не могъл да стане от мястото си. Конят му го хванал с зъбите си за дрегата и го отнесъл далеч от бойната линия, дето го превързали. Кой спасил този офицер? Конят му. Следователно, ако един кон спасява господаря си, последният трябва свещенно да държи образа на този кон в ума и в съзнанието си. Ако мумата спасява един момък, последния трябва свещено да държи образа и в съзнанието си. Не е конят, нито мумата, които спасяват. Чрез тях действа Божествения промисъл. Да разбирате Божествения промисъл, това е велика наука. Това значи да е дошъл човек до направлението на истинския живот. Този е пътят, по който човек може да се справи с противоречията в живота. Справи ли се с противоречията си, той ще разбере истината. Днес мнозина говорят за окултната наука, без да са се справили с противоречията си, без да познават истината. Що е окултна наука? Окултната наука е пособие на божествената наука, както сегашната наука е пособие на окултната. Пред окултната, днешната наука представлява малко дете, което едва сега започва да учи. Такова е отношението на окултната наука пред божествената. Изправен пред тази наука, Окултистът взема положението на малко дете, което едва сега започва да учи. Каква по-голяма наука искате от тази да превърнете старата баба в 21 годишна мума? Обаче сегашният човек със своя уми, и със своето сърце, със сегашното си разбиране и възпитание не може да се домогне до тази наука. Тя не се предава по обикновен начин. Пък и да се предаде, вие не можете да я задържите, не можете да я носите. Как ще носите един тон злато на гърба си? Ще кажете, че ще го пренесете на части. Да, но този тон злато представлява цяла буца. Не се реже, пък и не разполагате с инструмента и надробите по някакъв начин. Стоите пред него, гледате го и съжалявате, че не можете да го постигнете. Такова нещо представлява божествената наука за неподготвение. Чува, вижда, пипа я, но не може да я възприеме. За да възприеме божествената наука, човек трябва да има в себе си такъв елемент, чрез който да влезе в контакт с нея. Затова Христос казва, да бъде според вярата ви. Христос изцеляваше само оние, които имаха вяра. Когато хората се трупаха около Христа да слушат проповедите му, той ги задържаше да ядат заедно. Учениците му обаче имаха на разположение само пет хляба. Христос благослови хлябовете. Разчупи ги и нахрани с тях множеството, което беше се събрало около него. Факт ли е това? Като факт го изнасят. Христос знаеше законът да увеличава нещата. Той имаше вяра и с нея работеше. Христос казва да бъде според вярата ви. Вярата почива на знанието. Това, което за нас е вяра в духовния свят е знание, наука. Понеже хората на земята са още деца, те трябва да вярват. Един ден тяхната вяра ще се превърне в знание, наука. Днес хората се измъчват, безпокоят се, страдат, защото нямат вяра. Всички мъчнотии могат да се разрешат чрез разумността. В разумността е Бог. Когато човек стане разумно дете, всички негови нужди се задоволяват, всичките му мъчнотии се разрешават и той става радостен и весел. За да дойде до това положение, човек трябва да даде път на божественото в себе си отнесели ли се критически към божественото, той затваря пътя за неговото идване. За да отвори пътя си към божественото. Човек се нуждае от знание, така както млекарят, от цедилка за предсеждане на млякото. Знанието трябва да мине през ума на човека както млякото през цедилката. Това знание няма да дойде нито от горите, нито от планините, но от вашите лични опитности. Като страдате и се мъчите, вие трябва да изучавате начините, с които Бог работи и превръща всичко в добро. Бог разрешава и уреща мъчнотиите и противоречията на хората чрез самите тях. Срещате един човек, огорчен, обиден от някого, не иска никого да погледне. Как ще се махне това огорчение? Провидението дава възможност на онзи, който е нанесъл обидата, да спечели 10 000 лев. Също време много пращат при обидение да сподели с него печалбата си, да му даде 5 000 лев. Като получи тази сума, обидение Изменя състоянието си. В лицето на този човек той вече вижда свой приятел. Хората се страхуват от даването да не видя усирома шея. Те казват, ако човек дели всичко с хората, къде ще му отиде края? Ако даваш, краят ще бъде добър. Ако не даваш, краят ще бъде лош. Кое е по-добро? Да се е човек или да не се е. И за него и за близките му е по-добре да се е, отколкото да не се е. Даването е божествен закон. Не е въпрос човек да раздава богатството си, но каквото прави, трябва да е от любов. Ако давате от любов, това ползва и вас и унеси на които давате. Не давате ли с любов, нищо не се ползвате. Вложите ли любовта, тя ще оправи всичките ви работи. Велика и мощна сила е любовта. Сега аз ви говоря много неща, но всичко не е разбрано. Един ден ще разберете всичко. Когато огледате семето на някое растение, вие не го разбирате, не знаете какво ще излезе от него. Обаче, щом го посадите, то ще израсне и вие ще познаете какво е било това семе. Следователно, мислите, които днес не разбирате, представляват семенца на растение. Щом се поставят в съзнанието ви, те ще изникнат, ще се развият и вие ще започнете да ги разбирате. Вие сте дошли на земята като ученици да свършите някаква работа за Бога. Щом свършите тази работа, ще свършите и своята работа и тази на своя ближен. Тази е задачата, която е дадена на всеки човек. Той първо ще работи за Бога, а после за себе си и най-после за своя ближа. Тези три работи трябва да се съединят в едно, за да, се, за да реши човек правилно задачите си. Основната мисъл на тази лекция е, че физическия свят е от само реален. Невъзможно е външният физическият свят, който е свят на промени да бъде реален. И духовният свят не представлява абсолютна реалност, той е наполовина реален. Затова именно хората на Земята са разделени на мъже и жени, на умове и сърца. Мъжът и жената представляват двете половини на Земята. Когато мъжът е осветен, Жената е в тъмнина. Когато жената е осветена, мъжът е в тъмнина. Невъзможно е едновременно и мъжът и жената да бъдат осветени или тъмни. Когато жената казва, че мъжът и е черен, тъмен, това показва, че той е в тъмнина. Черна, тъмна и жена ми, Тя е в тъмнина. И двамата трябва да имате търпение, да почака 24 часа да се завърти земята около устта си и да се освети. Лошо сърце има този човек, не е осветен от Слънцето. Лошо ум има този човек, не е осветен от Слънцето. Това са фази, през които човешкото съзнание минава. Това са неизбежни положения. Като мине през деня и нощта на своето съзнание, човек се учи и придобива знания. Съвременното човечество минава през нови области на живота. Сега става голямо преустройство на човешкото съзнание. Всички неща се разместват. Едни се изхвърлят навън, други се ремонтират, трети се разместват. Но вие трябва да имате търпение, да дочакате новия ред и порядък на нещата. Новите разбирани. Който не разбира това нещо, той ще изпадне в обесърчение, че е загубил всичко, без да придобие нещо. Не. Това е заблуждение. Който върви в правия път, той нищо не може да загуби. Казано е Стария Завет. Но у нези, които чакат Господа, силата им ще се възобнови. Любовта всичко предвижда. Бог и любов. Божията любов носи щастие.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 Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 26 декември 1928 г. в София.